Kapitola 73. Krev a Ingoust Tekam ve své teofanii píše o tajemstvích a nazývá je bolestnými poklady mysli. Vysvětluje, že to, co většina lidí považuje za tajemství, ve skutečnosti ničím takovým není. Záhady například vůbec nejsou tajemství, ani málo známá fakta nebo zapomenuté pravdy. Tajemství, vysvětlujete kam, je určitá vědomost záměrně skrytá. Filozofové se o jeho definicích hádají už po staletí. zdůrazňují jejich logické chyby, mezery a výjimky. Ale za celou dobu se nikomu nepodařilo přijít na lepší to nejspíš říká víc než celé toho šteření. V následující kapitole, méně známé, o níž se vede méně sporů, teď kam vypočítává dva druhy tajemství. Tajemství úst a tajemství srdce. Ve Většině případů jde o tajemství úst, stínené klepy a drobné šeptané skandální zvěsti. Ty přímo touží po tom, aby byly vypuštěny do světa. Tajemství úst se podobá kamínku v botě, Nejdřív o něm skoro nevíte. Postupně vás začne rozčelovat, až už je úplně nesnesitelný. Tajemství úst se zvětšují, čím déle je přechováváte, poptnají, až se vám tlačí do úst. Bojují za osvobození. Tajemství srdce jsou jiná, soukromá a bolestná, a my si nepřejeme nic jiného, než ukryt je před světem. Nedostou a netlačí se do úst. Přežívají v srdci a čím déle se tam skrývají, tím víc tíží. Podle tyka je lepší mít ústa plná jedu než tajemství v srdci. Každý hlupák dokáže jít vyplivnout, ale tyto bolestivé poklady si přísně chráníme. když se polikáme, abychom je udrželi v hloubi. A tam přebývají, těžknou a hnisají. Když jim poskytneme dost času, nemají jinou možnost než srdce, které je přechovává Rozdrtit. Moderní filozofové ty zavrhují, ale jsou jen jako supy, kteří hodují na mršině obra. Hádejte se, jak chcete, ale ty kam věděl, co svět obnáší. Den poté, co jsem denu sledoval městem, mi poslala vzkaz a sešli jsme se před čtyřmi spícemi. Za poslední deníky jsme se tam scházeli už tucetkrát ale dnes se něco změnilo. Tena na sobě měla dlouhé, elegantní šaty, ne skládané a s vysokým límcem podle současné módy, ale přiléhavější a otevřené u krku. Byly temně modré a když udělala krok, zahledli jsem pod nimi dlouhý kus její holé nohy. Za ní se opíralo o stěnu její pouzdro s hrafou a v očích měla výraz očekávání. Mové vlasy se jí na slunci leskly, bez ozdob až na tři tenké copánky, ovinuté modrou stužkou. Byla bosá a nohy měla od strávy. Usmála se. Hotovo, promluvila a v hlase jí zaznívalo vzrušení, jako vzdálený hukot hromu. Každopádně dostatečně hotové, abych ti kus zahrála. Chceš to slyšet? Zachytil jsem jejím tónu skrytý ostych. Jelikož jsme oba pracovali pro patrony, kteří si cenili soukromí, Moc jsme s Denou o své práci nemluvili. Porovnávali jsme své prsty o tinkoustu a naříkali nad svými těžkostmi, ale jen neurčitě. Nic si nepřeju víc, odvětil jsem. Dena zvedla pouzdro a vyrazila ulicí. Dohnal jsem ji a srovnal s ní krok. Nebude to vadit tvému patronovi? Dena nápadně hostině pokrčila rameny. Povídal, že si přeje, aby moje první píseň byla taková, jakou si budou lidé zpívat sto let, takže pochybuju, že chce, abych ji navždy držela v tajnosti. Rahla na mě postranní pohled. Zajdeme někam, kde budeme sami a poslechneš si Dokud ty nezačneš vychřikovat ze střech, budu v bezpečí. Verezeli jsme v tichém porozumění k západní bráně. Býval bych vzal loutnu, řekl jsem. Ale konečně jsem našel opraváře, kterému věřím. Dali jsem si opravit ten uvolněný kolíček. Dnes mi nejlépe posloušíš jako posluchač, pravila. Musíš sedět a poslouchat jako u až budu hrát. Zítra budu poslouchat zase já a orosí se mi oči úžasem. A budu obdivovat tvou zručnost a vtip a kouzlo. Přehodila si harfu přes druhé rameno a zasmála se na mě. Pokud je zrovna nebudeš mít v opravě. Vždycky jsem pro dvojhlas, namrhli jsem. Harfa sloutnou, to je sice vzácné, ale nikoli neslíchané. Jak je mě vyjádřeno. Znovu po mně šlehla pohledem. Zamyslím se nad tím. Jako už tucetkrát jsem pocítil touhu povědět že jsem od Amroze získal její prsten. Toužil jsem vyprávět jí celý příběh se všemi chybami. Jenomže jsem si byl celkem jist, že romantiku mého gesta by zničil konec příběhu, Jí jsem prsten před odchodem s Imre zastavil. Radši si to zatím nechám pro sebe, pomyslel jsem si, a jednou jej prstenem překvapím. Tak, co bys říkala na to, začal jsem mít za patrona Mára Alverona. Tená se zastavila a otočila se ke mně. Cože? V současné době jsem u něj v přízni, řekl jsem, a dlužím mi nějakou službičku. Vím, že zhledala patrona. Ož přece jednoho mám, namítla důrazně. A získal jsem ho sama. Máš ho tak na půl, namítl jsem já. Kde máš smlouvu? Tvůj pan Jasan tě možná finančně podporuje, ale důležitější je jméno. To je jako zbroj. Je jako klíč, který otevírá. Vím, jak je to s patronací u těla mě. Potom taky víš, že takhle přechází zkrátka, pokračoval jsem. Kdyby býval tvým patronem Maer, tehdy na té svatbě, když se všechno pokazilo, nikdo v tom mrňavém ubohém městečku by si vůči tobě nedovolil ani ošklivé slovo, na tož vztáhnout ruku. Jeho jméno by ti ochránilo i na vzdálenost tisíce mil. Patron může nabídnout víc než jméno a peníze, prohlásila Dana Ostře. Jsem spokojená i bez útočiště titulu a popravdě rozčilovalo by mě, kdyby mě někdo chtěl oblékat do svých barev. Můj patron mi poskytuje jiné věci Ví, kolik toho potřebuju vědět. Vrhla na mě podrážděný pohled a odhodila si vlasy na záda. Už jsem ti to přece říkala. Jsem s ním prozatím spokojená. A proč nemít oba, navrhla jsem. Majera na veřejnosti a pana Jasa na tajně. Jistě by proti tomu nic nenamítal. Ale Veron by třeba o tom chlapovi mohl něco zjistit, aby bylo jasné, že se ti nepokouší získat falešnými... Zděšeně se na mě podívala. Ne, Bože můj, to ne. Obrátila se ke mě s vážným výrazem. Slip mi, že se nepokusíš něco o něm zjišťovat. Všechno bys tím pokazil. Jsi jediný na celém širém světě, komu jsem se svěřila, ale on by zůřil, kdyby se dozvěděl, že jsem se o něm vůbec zmínila. Pocítil jsem špetku absurdní píchy. Jestli myslíš, že bych neměl... Zastavila se, slumeným žuhnutím položila pouzro s hrafou na dláždění. Její výraz byl smrtelně vážný. Slip to. Patrně bych se s tím nesmířil, kdybych nestrával polovinu uplynulé noci tím, že jsem ji sledoval právě proto, abych přesně tohle odhalil. jenže jsem to udělal. A také jsem ji tajně poslouchal. Tudíž jsem se dnes cítil hrozně provinile. Slibuju, řekl jsem. Když se její úzkostný výraz nezměnil, dodal jsem. Nevěříš? Chceš, abych ti to odpřísáhl? Přísahám, jestli tě to uklidní. Na co bys tak asi přísahal? Zeptala se a začala se usmívat. Co je dostatečně důležité, aby ti to přimělo dodržet slib? Má jméno a má moc? Jsi všechno možné, jen ne je velký, řekla Suše. Tak na mou pravou ruku. Jen jednu ruku. Do jejího tónu se zase vplížila hrávost. Vzala oby mé ruce do svých, otočila je a schválně si je podrobně prohlížela. Mně se víc líbí levá, rozhodla se. Přísahají na ní. Na svou dobrou levou ruku? Zeptala jsem se pochybovačně. Tak dobře, tedy na pravou, připustila. Jsi tradicionalista. Přísahám, že se nebudu pokoušet odhalit tvého patrona, Pravil jsem trpce. Přísahám při svém jménu a moci. Přísahám na svou levou ruku. Přísahám při věčně proměnlivém měsíci. Lena se na mě pozorně zahleděla, jako by si nebyla jistá, jestli si z ní neutahuju. Dobře, prohlásila nakonec a chopila se harafy. Berto to tak, že mě o tom ujistil. už jsme vykročili, prošli jsme západní branou ven z města do kraje. Mlčení mezi námi se táhlo, až začalo být nepříjemné. V obabách strapností jsem prohodil první věc, která mě napadla. Jsou ve tvém životě nový muži? Tena se hrdelním hlasem uchechtla. Teď mluvíš jako pan Jasan. Vždycky se na to vyptává. Myslí si, že žádný z mých nápadníků pro mě není dost dobrý. Tím jsem nemohl než souhlasit, ale usoudil jsem, že rozumnější bude neříkat to nahlas. A co si myslí o mě? Cože? přeptala se nechápavě. Aha, o tobě neví, odpověděla. Proč by měl? Pokusil jsem se o nenucené pokročení rameny, ale asi se mi nepovedlo právě přesvědčivě, protože dená vyprskla smíchy. Chudáček kvot, jenom ti škádlím. Povídám mu jen o těch, co se plíží kolem, funí a slintají jako psi. Ty nejsi jako oni. Vždycky se byl jiný. Vždycky jsem se pišnil tím, že nefuním a neslintám. Dená trhla ramenem a její harfa do mě narazila. Víš, co myslím? Přicházejí a odcházejí, nic po nich nezůstane. Tej si to zlato mezi navátým hrampádím. Pan Jasan si snad myslí, že má právo vědět o mých osobních záležitostech, o tom, kam přicházím a odcházím, podmračila se, ale nemá. Něco si nechávám pro sebe, alespoň pro tuto chvíli. Chytila mě majetnický podpoží. Ale ty do našich obchodních záležitostí nepatříš, prohlásila téměř vstekle. Ty jsi můj, jenom můj, nehodlám se o tebe dělit. V velkové napětí pominulo, pokračovali jsme v chůzi po široké západní cestě ze Severenu, smáli jsme se a povídali si o hloupostech. Půl míle za posledním městským hostincem stál tichý háj s vysokým šedokamenem uprostřed. Objevili jsme ho, když jsme hledali divoké jahody a stal se naším oblíbeným místem při úniku z a pachu města. Dená si sedla k kameni a opřela se o něj zády. Vindala harfu z pouzdra a přitáhla si ji na prsa. Šaty se jí přitom vyhrnuly a odhalily jí nohu naprosto skandálním způsobem. Vedla obočí a ošklíbla se, jako by přesně věděla, co mě napadlo. Hezká hrfa, Pravil jsem nedbale. Ona si odfrkla. Sedl jsem si a pohodlně se táhl do vysoké, chladivé trávy. Utrhl jsem pár stébel a začal je líně splétat. Popravdě byl jsem neklidný. Přestože jsme za poslední měsíc spolu strávili spoustu času, nikdy jsem neslyšel denu hrát její vlastní skladbu. Bývali jsme spolu, věděli jsem, že má hlas jako met na teplém chlebu. Věděli jsem, že má jiné prsty. Měla v těle rytmus. Ale složit píseň není totéž jako něco zahrát. Co když ta její nebude dobrá? Co jí řeknu? Lena položila prsty na struny a mé obavy se stáhly do pozadí. Vždycky mi připadalo silně erotické, když žena uchopí do rukou harfu. Začala klouzat po strunách od vysokých po hluboké. Mělo to jako kladívka na zvonech, jako voda na kamní, jako ptačí píseň ve vzduchu. Přestala a doladila strunu. Prnkla, doladila. Udržela krátký akord, pak další, nechala ho doznít, slédla ke mně a ohnula prsty. Připraven? Jsi neuvěřitelná, řekl jsem. Trochu zčervenala, pak si odhrnula vlasy, aby to zakryla. Ty troubo, nikdy jsem ti nic svého nehrála. Stejně si neuvěřitelná. Kšt! Udeřila akord a nechala ho rozeznít do klidného nápěvu. Jak melodie stoupala a klesala, dená začala přednášet úvod k písni. Takové tradiční zahájení mě překvapilo. Překvapilo, ale potěšilo. Takhle postaru je to nejhezčí. Teď tiše seďte a jen poslouchejte, co vám chci vyprávět. Bude to písení plná smutku o stínu nad krajem a o muži, jenž neslbřímě, jaké by jiný neunes. A tím byl krásný Landry. Zlý osud mu vzal ženu i život, obral ho o hrdost, však on se svého cíle nevzdal, neprosil o milost. Bojoval proti přílivu, pak zrazen byl a padl. Nejprve mi vyrazil dech její hlas, potom hudba. Ale nepřednesla mi ani deset veršů a mě se zmocnilo ohromení z jiného důvodu. Zpívala o zániku mir Tariniel. O Lanreově zradě. Byl to příběh, který jsem slyšel od Skarpyho v Tadbeanu. Denina verze však byla odlišná. Její Lanre byl vykreslen v tragických barvách jako hrdina, jenž byl zneužit. Salitová slova se zdála krutá a hřezavá, mér Tareniel bylo vylíčeno jako doupě zralé pro očišťující oheň. Lanre nebyl zrádce, ale padlý hrdina. Mnoho záleží na tom, kde se příběh ukončí a ten její končil v okamžiku, kdy byl Lanre proklet salitem. Dokonalé zakončení pro tragickou baladu. Její Lanre zůstal nepochopen, ukřivdili mu. Salitos byl tyran, šílený netvor, který si vyrval vlastní oko zuřivostí nad Lanreovou lstí. Bylo to strašlivé, bolestně nesprávné pojetí. Přesto se v písni našly záblesky krásy. Akordy byly správně zvoleny. Rytmus a rýmy jemné a současně pevné. Píseň byla ještě čerstvá, měla spoustu drsných míst k uhlazení, ale už jsem cítil její tvar. Viděl jsem, čím by se mohla stát. Lidé si ji budou pamatovat a zpívat si ji sto let. Vlastně jste ji nejspíš slyšeli, většina lidí ji zná. Nakonec ji nazvala píseň o sedmi strastech. Ano, Dina ji složila a já byl první, kdo ji slyšel celou. Když dozněly poslední tóny, Dena spustila ruce a jako by se mi nechtěla podívat do očí. Seděli jsem tiše a bez nutí na trávě. Aby vám to dávalo smysl, musíte pochopit, co ví každý muzikant. Spívat novou píseň znamená napětí. Víc než to, je to děsivé, jako poprvé se svlékat před novým milencem. Je to choulostivá chvíle. Potřeboval jsem něco říct. Mlichotku, poznámku, žert, lež, cokoliv bylo lepší než mlčení ale já nemohl být víc ohromen, než kdyby napsala ódu na vévodu z Gibea. Byl jsem prostě příliš otřesen. Přebadal jsem si odřený jako několikrát použitý pergamen, jako by každý tón její písně byl novým zákmitem nože, jinč mě vyškrabával až do němoty beze slova. Otopěla jsem hladil na vlastní ruce. Ještě jsem jich držel napůl uvitý víneček strávy, který jsem splétal, když píseň začala, široký plochý cop, který už se začal stáčet do kruhu. Slavou ještě sklopenou jsem uslyšel zašustění deniny sukně, když se pohnula. Musel jsem něco říct. Už jsem čekal příliš dlouho. Ve vzduchu bylo příliš mnoho ticha. To město se nejmenovalo Merinitel, řekl jsem. To nebyla nejhorší věc, kterou jsem mohl říct, ale nebyla to ta správná. Znovu nastalo ticho. Cože? Ne mirinitel, Opakoval jsem. Město, které Landre vypálil, bylo mir Tariniel. Nerad ti to říkám. Změnit jméno je náročná práce. Zničí ti to rytmus ve třetině veršů. Překvapilo mě, jak tiše mluvím. Vlastní hlas mi zněl ploše a mrtvě. Zaslechl jsem, jak se nadechla. Ty jsi ten příběh už slyšel? Podíval jsem se na ni. Měla vzrušený výraz. Přikývli jsem. Stále jsem se cítil podivně otupělý. Prázdný. Dutý jako vyschlá dýně. Proč jsi vybrala právě tohle? To také nebyla správná poznámka. Nemůžu se zbavit pocitu, že kdybych v té chvíli býval řekl správnou věc, všechno mohlo dopadnout jinak. Ale ani teď, po letech přemítání, si nedokážu představit, co jsem měl tehdy říct, co by mohlo vše napravit. Její vzrušení poněkud opadlo. Našla jsem tu pověst v jedné staré knize, když jsem pro svého patrona prováděla genealogický průzkum, řekla. Málo kdo si to pamatuje, takže je to dokonalá látka pro píseň. Nemyslím, že svět potřebuje další verzi Odena Velciterá. Nechci se proslavit opakováním něčeho, co už ostatní muzikanti přede mnou stokrát přežvíkali. Vrhla na mě zvídavý pohled. Myslela jsem, že tě překvapím něčím novým. Nikdy bych nečekala, že si Landreu v příběh už slyšel. Slyšel jsem ho už před lety, pravil jsem dutě. Od starého vypravěče v Tarbeanu. Kdybych tak měla to štěstí. Lena lítostivě potřásla hlavou. Musela jsem si to poskládat ze stovky různých útržků. Smířlivě mávala rukou. Já a můj patron, musím přiznat. Pomáhal mi. Tvůj patron, Opakoval jsem. Pocítil jsem nepříjemné bodnutí, když se o něm zmínila. Mé otupělosti mě udivilo, jak rychle se ve mně zvedá vlna hořkosti. Jakoby ve mně někdo založil oheň. Ten přikývla. Rád sám sebe považuje za historika. Myslím, že se snaží ulovit místo u dvora. Nebyl by první, kdo se vlichotí do něčí přízně, když vyhrabe jeho dávno ztraceného hrdiného předka. Nebo se možná pokouší vymyslet hrdiného předka sám sobě. Čím by se vysvětlil ten výzkum strýhy genealogií, který jsme podnikali. Zaváhala, kousala si rec. Pravda je, řekla, jako by se k něčemu přiznávala. Měla jsem trochu podezření, že ta píseň je právě pro Alverona. Pan, já jsem naznačil, že má s Majerem nějaké jednání. Lušnicky se uculila. Kdo ví, když se v těch kruzích pohybuješ, třeba jsi mého potrana už potkal a ani o tom nevíš. Mysli se mi míhali stovky šlechticů a dvořanů, které jsem za poslední měsíc potkal, ale bylo obtížné vybavit si jejich tváře. Oheň se ve mně šířil, až mi hořela celá hruď. Ale dost o tom, Mávla netrpělivě rukou. Odložila harfu a sedla si na trávu s nohama skříženýma pod sebou. Ty si ze mě otahuješ. Co si o tom myslíš? Sklopil jsem zrak na své ruce a líněj jsem si pohrával s cůbkem strávy, který jsem upletl. Prsty jsem vnímal, jak je hladký a chladný. Nespomínal jsem si, jak jsem chtěl spojit oba konce, aby z něj byl prsten. Vím, že tam jsou nedodělaná místa. Slyšel jsem danin hlas, přetékající rozčilením. Musím opravit to jméno, o kterém se zmínil, pokud víš určitě, že je to správně. Ten začátek je nemotorný a sedmý verš kulhá. Musím zdůraznit ty bitvy a jeho lásku k liře. Konec musí být propracovanější, ale co si o tom myslíš celkově? Jakmile to uhladí, bude to skvělé. Stejně dobré jako písaní, kterou by bývali složili moji rodiče, ale tímto bylo ještě horší. Ruce se mi třásly a děsilo mě, že jsem je nemohl zastavit. Otrhl jsem od nich zrak, pohlédl jsem na denu. Její vzrušení se vytratilo, když viděla můj výraz. Budeš toho muset připracovat víc než jedno jméno. Snažil jsem se mluvit klidně. Landre nebyl hrdina. Nechápavě se na mě podívala, jako by si nebyla jistá, jestli to není vtip. Cože? Mě to všechno úplně špatně, pokračoval jsem. V Landre byl netvor, zrádce, musíš to změnit. Dana pohodila hlavou a rozesmála se. Když jsem se k ní nepřidal, v rozpadcích naklonila hlavu. Myslíš to vážně? Křikývl jsem. je stuhla tvář. Oči se jí zúžily a ústa se sevřela v tenkou čárku. To si dělá šelegraci. Několikrát pohnula ústy, pak potřásla hlavou. To nedává smysl. Celý ten příběh se rozpadne, jestli Landre nebude hrdina. Tady nejde o to, jestli je to dobrý příběh, řekl jsem. Jde o to, co je pravda. Pravda? vyhrekla nevěřícně. Vždyť je to lidová pověst. Žádné z těch míst není opravdové. Nikdo z těch lidí neexistuje. Právě tak by se mohl urazit, když vymyslím nový verš Dráteníka. Hedle se mi vzdouvala slova horká jako oheň v krbu. S námahou jsem je spolokl. Některé příběhy jsou pouhými příběhy, projevil jsem souhlas. Ale ne tenhle. Není to tvá vina. Nemohla svědět, No, výborně, díky, pravila Kousavě. Moc mě těší, že to není má vina. Dobře, ocekli jsem, tak tedy je to tvá vina. Měla ten výzkum provést důkladněji. Co ty víš o mém pátrání, Štěkla? Nemáš nejmenší ponětí. Prošla jsem půlku světa, abych vyhrabala kousky toho příběhu. Přesně to udělal i můj otec. Začal psát píseň o Lanreovi, ale pátrání ho zavedlo k Čandrínům. Strávil léta tím, že se honil za napůl zapomenutými pověstmi a vykopával ze země šeptané historky. Chtěl, aby jeho píseň o nich všem řekla pravdu, ale oni zabili celou naši společnost, aby mu v tom zabránili. Hleděl jsem na trávu a myslel na tajemství, které jsem tak dlouho držel v sobě. Myslel jsem na pach krve a spálených vlasů. Myslel jsem na res, modrý oheň a zhrouce těla svých rodičů jak vysvětlit něco tak obrovského a strašlivého. Čím bych měl začít? Cítil jsem to tajemství hluboko ve svém nitru, hrozné a těžké jako kámen. V tom příběhu, který jsem slyšel, řekl jsem a dotkl se tajemství z té nejvzdálenější strany. Se Landry stal jedním z Chandrínů. Měla bys být opatrná. Některé příběhy umějí být nebezpečné. Tena na mě užasle civila. Čandrýni? Přeptala se nechápavě. Pak se rozesmála. Nebyl to její obvyklý radostný smích. Tenhle byl pronikavý a plný pohrdání. Co jsi to za dítě? Věděla jsem úplně přesně, jak dětinsky to zní. Zhodle jsem zahambením po celém těle mi zaštípal pot. Atevřel jsem pusu, abych promluvil a bylo to jako když se rozletí dvířka pece. Já, že jsem jako dítě, vyplvili jsem. Co ty o tom víš, ty pytoma. Malé mi jsem si ukousl špičku jazyka, abych nezařval slovo děvka. Ty si myslíš, že víš všechno nejlíp, co? Vyhrkla. Ty jsi byl na univerzitě a myslíš si, že všichni ostatní. Přestaň se vymýšlet důvody, proč být naštvaná, a poslouchej mě, Štěkli jsem. Slova se ze mě vylila jako rozstavené železo. Předvádíš se jako rozmazlená holka. Tohle si ke mně nedovoluj, namířila na mě prst. Nemluv se mnou jako s nějakou hloupou selskou ceruškou. Znám věci, jaké se ani na univerzitě neučí. Tajné věci. Nejsem žádný pitomec. Jenomže se chováš jako pitomec. Vykřikl jsem tak hlasitě, až mě zavlilo v krku. Nezmlkneš, abys mě mohla chluku poslouchat. Já se ti snažím pomoct. Dena znehybněla uprostřed lidového ticha. Oči měla tvrdé a bez výrazu. Tak o tohle tedy jde, co? septala se chladně. Prsty se věla do vlasů každý drobný pohyb plný rozčilení. Rozprtla si cůpky, uhladila je, pak je bezmyšlenkovitě zapletla do jiného vzoru. Nesnášíš, když nestojím o tvou pomoc. Nesneseš, když ti nedovolím opravovat kde maličkost maličko mém životě. No, třeba by ti někdo měl pomoct opravit život, ocekl jsem. Udělala si z něj pěkný binec, ne? Dál seděla bez hnutí v očích suřivost. Proč si myslíš, že o mém životě něco víš? Vím, že se bojíš pustit si někoho k sobě a proto nevydržíš víc než pár dní ve stejné posteli. Už jsem skoro neviděl, co říkám. Zlostná slova ze mě proudila jako krev z rány. Vím, že celý život za sebou pálíš jen mosty. Vím, že své problémy řešíš úděky. A proč si myslíš, že tvoje rady stojí třeba jen za zlamanou grešli? Vybuchla. Před půl rokem jsi byl jednou nohou ve stoce. Saknocené pačesy a tři orvané košile. Dostamil od imny, se nenajde šlechtic, který by na tebe nachcel, kdyby zhořel. Musel utéct tisíc mil, abys našel patrona. Obličej mi zrodl hněvem. Když se zmínila o mých třech košilích, znovu ve mně vzplál vztek. Jistě, že máš pravdu, řekl jsem jízlivě. Ty jsi na tom mnohem lépe. Jsem si jist, že tvůj patron by na tebe nachcel s velkou radostí. Teď se dostáváme k jádru problému, rozhodila rukama. Nemáš rád mého patrona, protože bys mi mohlo sehnat lepšího. Nejlíbí se ti má píseň, protože je jiná než ta, kterou znáš. Sáhla pro pouzdru na hrfu, pohyby měla stále toporné a rozlebené. Jsi jako ostatní. Snažím se ti pomoct. Snažíš se mě napravit. Mě ostře a uložila hrfu. Pokoušíš se mě koupit, uspořádat mi život. Hád bys mě měl jako svého mazlíčka. Jako bych byla tvůj věrný pes. Nikdy bych ti nepřirovnal ke psu, jenoval jsem jí zářivý, řezavý úsměv. Pes umí naslouchat. Pes má dost rozumu, aby nekousal do ruky, která mu nabízí pomoc. V tomto bodě svého vyprávění se musím bránit pokušení zalhat. Prohlásit, že jsem jí tohle vše říkal v záchvatu neovladatelného vsteku. Že mě přemohl žel ze vzpomínky na mou zavražděnou rodinu. Rád bych řekl, že jsem ucítil chuť vestek a muškátu. Pak bych snad měl nějakou omluvu. Jenomže to byla má slova. Já byl ten, kdo to všechno vyslovil. Jen já. Dena mi odpovídala právě tak zraněně, naštvaně, zúřivě, jako já, a měla právě tak ostrý jazyk. Oba jsme byli hrdí a rozlobení a plní neotřesitelné jistoty mládí. Řekli jsme si věci které bychom jinak nevypustili z úst a když jsme odcházeli, nešli jsme spolu. Moje nálada byla horká a hořká jako kus roztaveného železa. Škvířila ve mně po celou zpáteční cestu do Severenu. Žnula, když jsem procházel ulicemi, pálila, když jsem čekal na výtah. Doutnala ve mně, když jsem se loudal majerovým sídlem a zabouchl za sebou dveře svých pokojů. Až o celé hodiny později jsem vychladl natolik, Abych dokázal svých slov litovat. Pomyslel jsem na to, co jsem měl denně správně říct. Pomyslel jsem na to, že jsem jí měl vyprávět, jak byla vyvražděna moje společnost. O Šandrýne. Rozhodl jsem se jí napsat dopis. Všechno mě vysvětlím, ať to z ní sebehloupěji a sebe neoběřitelněji. Vytáhl jsem pero a ingoust a položil jsem na stůl list jemného bílého papíru. Namočil jsem pero a přemýšlel. Čím začít? Moji rodiče byli zabiti, když mi bylo jedenáct. Ta děsivá, nepředstavitelně obrovská událost mě málem přivedla k šílenství. V následujících letech jsem o tom nevyprávěl živé duši. ani jsem ji nezašeptal v prázdné místnosti. Bylo to tajemství, které jsem v sobě dusil a svíral tak pevně, že stačilo jen na něj pomyslet a už mi na prsa sedla tíha a nemohl jsem dýchat můj se namočil pero, ale žádná slova nepřicházela. Ozemřel jsem si láhev vína. Napadlo mě, že by mohlo mé tajemství trochu uvolnit. Poskytnout mi záchytný bod, od něhož bych se mohl odrazit. Byli jsem, až se pokoj roztočil a hrot pera pokryl ingoustový strup. O celé hodiny později na mě ještě pořád civěl prázdný list. Zabušil jsem v stekle a zoufale pěstmi mi do stolu, až jsem si zkrvavil ruce tak těžké může být tajemství. Dokáže způsobit, že krev teď je z nás než ingoust.